Filigránk is alakszaladt oda Lúkhoz, szenátorhoz felettébb méltatlan, sietséggel, csak úgy lobogott körülötte a köpönyege. Megcsináltad, Lúk! Megcsináltad! kiáltozott Leila. A lány lúk karjába vetette magát, és a nyakába csimpaszkodott, amikor a fiatal ember a levegőbe emelte, és megpördült vele. Aztán szólóhoz lépett, és megismételte az ölelést. Amint várni lehetett, a koríliai fele annyira sem volt zavarban.